صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحزوزي قردشاركم Yenə həmişə olduğu kimi hamınıza Allahdan qorxmağı nasihat edirəm. Bu gün biz sizə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi bir hədisini danışacağıq. Bu hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və günahçıların və onların əməllərinə göz yumanların aqibətinin necə olacağını bildirir. Rasulullah s.a.v. buyurur Allahın qoyduğu hüdudları qoruyanların və onu aşanların halı cəmiyə minmək üçün püş atdıqdan sonra bir qismi gəminin göyərtəsinə digərləri də gəminin aşağı mərtəbəsinə yerləşmiş bir toplumun halına bənziyir. Onlar dənizdə olduqları zaman aşağıdakılar su istədikdə gəminin göy ərtəsinə qalxıb yuxardakıların arasından keçir və onları narahat edirlər. Beləliklə də, yuxardakılar qərara gəlirlər ki, aşağıdakıları bir daha yuxarı buraxmasınlar. Onda aşağıdakılar deyirlər, gəlin, gəmini deşib buradan su götürək və yuxardakılara əziyyət verməyək. Beləsə onlar gəmini deşməyə başlayırlar. Əgər yuxarıdakılar onların öz başlanıq etməsinə göz yümsalar, gəmi batacaq və hamısı həlak olacaq. Yox, əgər bunun qarşısını alsalar, onda həm özləri, həm də aşağıdakilər xilas olacaqlar. Bu hədistə Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və səlləm günahkarların günah işlətdiklərinə görə, möminlərin də, bu işlərə göz yumduqlarına görə bəlayə düşar olacaqlarını xəbər verir. Deməy, haqqı bilən insanlar onu avamlara, nadanlara, cahillərə başa salmasalar, Allahdan gələn bəla onların hamısını bürüyəcək. Bu xüsusda uca Allah buyurur, elə bir bəladan qorxun ki, o sizlərdən təhcə zalım olanlara üz verməz hamınızı bürüyər. Bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Demək, zalimlara bir müsibət gəldikdə, bu müsibət zülmə göz yumub bunun qarşısını almayanları da bürüyür. Demək, bir dəstə insanın azğınlığı üzündən hamıya bəla gələ bilər. Yəni, qurunun oduna yaş da yanabilər. İndi deyəcəyimiz rəvayətə diqqət edin. Abdülvahid rahiməhullah deyir ki, bir gün mən Həsənul Basriyə dedim. Ey Əbu Səid, filan kəs barədə nə deyə bilərsən? Hər səndə o, İbin Muhəlləbin fitnəsinə qarışmamışdır. Lakin susmuş və qəlbi ilə bunla razı qalmışdır. Həsənul Basri rahiməhullah Deyir, qardaş oğlu, Allahın möcüzə olaraq qayadan çıxartdığı dəvəni neçə əl kəsmişdir? Dedim, bir əl, yəni bir nəfər. Həsən-ül Basri dedi, məyər salih qövmünün hamısı bu günaha razılıq göstərdiklərinə və ona meyil etdiklərinə görə həlak olmadı mı? Lakin, Belə ayələri və rəvayətləri eşitdikdə mömin adam, əsil mömin adam, o insan ki, qəlbi ilə də olsa, heç olmasa, günahçilərə nifrət edir, məyus olmamalıdır. Niyə məyus olmamalıdır? Çünki mömin adamı Allah s.ə.q. harada olursa olsun qoruyur və ona uğur qazandırır. Dikqət edin, indi deyəcəyimiz rəvayətə. Ummu sələmə rəvayət edir ki, Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, ümmətim arasında günah işlər artdığı zaman Allah onların hamısına bəla gömdələcək. Mən soruşdum, ya Rasulullah, məyər o gün onların arasında əməli salih müəminlər olmayacaqmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, əlbəttə ki, olacaq. Dedim, və sallalların aqibəti necə olacaq? Rasulullah s.a.v. dedi, hamıya gələn bəla onları da bürüyəcək. Sonra isə o əməli salih müminlər Allahın mərhəmətinə və rizasına qovuşacaqlar. Biləsiniz qardaşlar, Allahın mərhəmətinə və rizasına qovuşmaq hər kəsə nəsib olmur. Allah s.a.v. diləyimiz budur ki, bizləri öz mərhəmətinə və rizasına qovuşdursun. Allah bizləri o xoşbəxt bəndələrdən etsin ki, qiyamət külü onları çağırıb buyuracaq, ey cənnət əli, onlar da buyur, əmrinə müntəzirik deyə cavab verəcəklər. Onda Allah buyuracaq, razı qaldınızmı? Onlar deyəcəklər, bizə nə olub ki, razı qalmayaq? Axı sən bizə yaratdıqlarından heç kəsə vermədiyin nimətləri bəxş etməsən? Allah buyuracaq. Mən sizə bundan da yaxşısını bəxş edəcəyim. Ondan onlar deyəcəklər, ey rəbbimiz, bundan yaxşı nə ola bilər ki? Allah subhanət hələ buyuracaq, Mən öz rizamı sizə halal edirəm və bundan sonra mənim sizə heç vaxt qəzəbim tutmayacaq. Budur, qardaşlar, Allahın mərhəmətinə və rizasına qovuşan insanlar. Əvvəldə dediyim hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın qoyduğu hüdudlar deyir. Allahın qoyduğu hüdudlar onun haram buyurduqlarıdır. Bugünkü gün biz müsəlmanların haram işlər gördüyünün şahidi oluruq. O müsəlmanlar bu haram işləri görür və istəyirlər ki, Allah da onlara kömək eləsin. Xeyr, o gəminin içində onlar da batacaqlar. Hədislərin birində Rasulullah s.a.v. həmin bu hüdudu açıqlayıb deyir, halal da bəyan edilmişdir, haram da. Bunların arasında şübhəli şeylər vardır ki, kim o şübhəli şeylərə dalsa, harama dalmış olar. Qoyunlarını qorğun ətrafında otaran və az qala qorğa düşəcək bir çoban kimi. Bilin ki, hər bir patişahın qorğu vardır. Allahın qoruğu isə haram buyurduqlarıdır. Qardaşlar, əgər paşa qorğa girən adamı cəzalandırırsa, əgər dövlət qoyduğu sərhədləri pozanları cəzalandırırsa, niyə də Allah qoyduğu hüdudları aşan günahkarları cəzalandırmasın? Əlbəttə ki, Allahu səlamları hökmən cəzalandıracaqdır. Bu xüsusda uca Allah buyurur. Cənnət əhli Cənnət bağlarında bir-birlərindən günahkarlar barəsində soruşacaqlar. Soruşacaqlar ki, sizi səqərə, yəni cəhənnəmə salan nədir? Günahkarlar deyəcəklər, biz namaz qılanlardan deyildik, kəsibı da yedizdirməzdik, batil sözlər danışanlarla birlikdə biz də boş-boş danışardıq və haqq qısab gününü yalan hesab edərdi. Ölüm yəqinliyi bizə gələnə qədər. Demək, namaz qılmayan, kasıbı əl tutmayan, batı sözlər danışan və haqqısa gününü yalan sayan hər kəs zəhənnə modunda yanacaqdır. Özlərinə zülm edənlər də məhz belələridir. Muca Allah onları Qur'anda belə vəsv edir. Bunlar Allahın hüdudlarıdır. Onları aşmayın. Allahın hüdudlarını aşanlar, məhz onlar zalımlardır. Zalimların aqibəti barədə isə, Quran-ı kərimdə belə buyurulur. Cənnət əhli cəhənnəm sakinlərini səsləyib deyəcəklər, biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyinin haqq olduğunu gördük. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyinin haqq olduğunu gördünüzmü? Onlar bəli deyəcəklər. Bu zaman onların arasında bir carsı səsləyib deyəcəkdir. Allahın lənəti olsun zalımlara O kəslərə ki, insanları Allah yolundan saptırır, onu əyri göstərməyə çalışır və axirəti inkar edirdilər. Bilirsiniz, qardaşlar, Allahın dua qapısı hər zaman Açıqdır. Yəni, nə zaman əllərinizi qaldırıb ona dua etsəniz, dualarınız qəbul olacaq. Çünki bu, bu barədə ayrıca bir hədis var. Rasulullah s.a.v. buyurur ki, Rəbbiniz həm saxavətli, həm də həyalıdır. Əllərini ona tərəf qaldırıb dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa həyat edir. Lakin bu, o demək bəndələrin duası hər zaman qəbul olacaq. Dikqət edin, Rasulullah s.a.v. buyurur, zanım əlində olan Allah'ı and olsun ki, siz ya insanlara yaxşı işlər görməyi əmr edəcəy və onları yaramaz işlər görməkdən çəkindirəcəksiniz, ya da Allah sizə elə bir bəla göndərəcək ki, ondan sonra nə qədər dua etsəniz də dualarınız qəbul olmayacaqdır. Baxın, Cünah işləri görüb, ona göz yumanların aqibəti belə olur. Heç duaları da qəbul olunur. Elə isə, ey müsəlmanlar, Allaha asi olmaqdan çəkinin. İbn saat Rahimahullahın qızıl həriflərlə yazılacağı bir nəsihəti var. Deyir ki, günahın kiçik olmasına baxmayın. Baxın, görün, kimə asi olursunuz. Qardaş, günah görəndə düşün ki, sən Allaha asiliyə edirsən, onda o günahdan çəkinəcəksən. Abdullah ibn-i radiyallahu bir gün tələbələrinə deyir, biz sahabələr günah gördükdə elə bilərdi ki, boynumuzdan bir dağ asılıb. Siz isə günah gördükdə elə cüman edirsiniz ki, burnunuzun üstünə bir milçəy qonub, elə edəcəksiniz, uçub gedəcəyik. Vallahi qardaşlar, bilin ki, asi olan kimsəni Allah sevməz. Və əlbəttə ki, sevmədiyi bəndəsini doğru yola yönətməz. Ən gözəl neyməti İslam dinini ona öyrətməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi xıdd Allah kime xeyir nəsib etmək istəsə, ona bu dini öyrədər. Allah da ancaq sevdiyinə bu dini öyrədir. Allahın elmi bir nurdur onu yalnız mülti olan qullara bəxş edir. İmam Şafi, Rahimahullah, gözəl şehir parçasında deyir, şayət etdim vakiyyə, hifzin zəifliyindən, tövsiyyəsi bu oldu, əl çək asiliyindən. Sonra bəyan elədi, elm deyərlər nura, bil ki, Allahın nuru verilməz asi qula. İndiki zamanda asililər o qədər çox alıb ki, Artıq elimli insanların elminə qiymət verən, onları başa düşən çox azdır. Belə bir dövrdə əxlaqlı olub, əxlaqımızla günahkarlardan seçilmək, beləliklə də hamıya nümunə olmaq daha məqsədə uyğundur. Bir zamanıb-i Məsud radiyallahu anh demişdir, siz elə bir zamanda yaşayırsanız ki, bu zamanda alimlər çox, Danışan isə azdır. Dilənənlər az, malını Allah yolunda xərcləyən isə çoxdur. Bu zamanda əməllər nəfsin istəyini idarə edir. Sonra ilə bir zaman gələcək ki, o zaman alimlər az, danışan isə çox olacaq. Dilənənlər çox, malını Allah yolunda xərcləyən isə az olacaq. Həmin vaxt nəfsin istəyi əməlləri idarə edəcək. Bilin ki, axır zamanda gözəl əxlaqlı olmaq bir çox əməllərdən xeyirli olacaq. Bu zamanda bu fitnə zamanı. Qardaşlar, çalışın ancaq əxlaqınızı düzəldəsiniz. Allahdan istəyin ki, Allah əxlaqımızı düzəldəsin. Hamızın adına Allaha dua edib deyirəm, Allahumma əhsəntə xalqəni və əhsin xulqəni. Allahumma əhdin əli əhsənin əxlaq o neyə hidayət edir, ən yaxşısına yalnız sən. və pisliyini bizdən uzaqlaşdır. çünki alimlər dedilər ki, gözəl əxlaqlı olanın özü rahat olar. insanlar da onun əlindən salamat qalar. əxlaqsız olanın isə əksinə özü narahat olar. insanlar da onun əlindən həmişə əziyyət çəkir. Bu, bu nəsiyyətimi gözəl bir rəvayətlə tamamlayacaqım, qardaşlar. Sizə iki gəmiyə gedən yolu göstərəcəm. İkisindən birini seçmək isə sizin ixtiyarınızda olacaq. O gəmilərdən birini artıq bu nəsiyyətin əvvəlində qeyd etdim. O gəmi ki, batacaq və ondan heç kəs xilas olmayacaq. Çalışın, o gəminin içində olanlardan olmayasanız. Yəni, nə günah görənlərdən, nə də günahı görüb ona göz yumanlardan. Belələrindən olmayan. Yoxsa, vay sizin halınıza, o gəmi batanda siz də onun içində Vallahi Allahi ki, batacaqsınız. İkinci gəmi, Salamat gəminin hansı gəmi olduğunu deyirəm sizə. İmam Malik rəhiməhullah bir zaman tövsiyə edib demişdir. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi Nuh Salamın ın gəmisinə bənziyir. Kim o gəmiyə minərsə, nizad tapar, kim də onu tərk edərsə, batar. Çalışın, bu gəmiyə minəsiniz. Rasulullah s.ə.v-in ən xırda sünnələrini belə yerinə yetirin ki, salamat qalasınız. Niyə? Çünki qüçsə hədistə Oca Allah buyurur, kim mənim dostumla düşmənsiliyə edərsə, mən ona hərb elan edərəm. Hərb elan edərəm, subhanallah, sözün mühtəşəmliyinə baxın. Hədisin ardı gəlir. Hədisin ardından başa düşəcəksiniz ki, Allahın dostu kimdir? Kimi Allah müdafiə edir? Oca Allah davam edir və buyurur, qulum, mənim ona vacib buyurduğum əməlləri yerinə yetirməklə, mənə yaxınlaşır. Nafilə əməllərini yerinə yetirməklə, mənə o qədər yaxınlaşar ki, mən onu dost qəbul edərəm, sevərəm. Onu sevdiyim təqdirdə onun görən gözü, eşidən qulağı, tutan əli və yeriyən ayağı olaram. Amma nə istəsə ona istədiyini verərəm. Baxın gardaşlar. Nafilə ibadətləri, Peyğəmbər sallallahu və sələmin öyrətdiyi hər bir xırda sünnəyə əməl etməklə siz Allahın dostuna çevriləcəksiniz. Ondan sonra Allahdan nə istəsəniz Allah sizə verəcək və kömək alacaq. Allahdan istəyin budur ki, Allah subhanə bizlərə bu həyatda istədiyimiz hər bir xeyirə nail olmağı müləffəq etsin və hər bir şərdən pis əməllərdən bizi qorursun. Həmsinin bu dünyada qərib yerdə olduğumuz zaman, qəbirdə tənha qalacağımız zaman, qiyamət günü onun hüzurunda duracağımız zaman və cəhənnəmin üstündən keçən körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə rəhm etsin, bizə kömək olsun, o cəhənnəmin üstündən keçən körpünün üstündən keçib cənnətə özü də firdost daxil olmağa bizə nəsib etsin. Subhanək Allahumma və bihəmdik Əşhədu əllə iləhə illə ənd əstəxfiruka və ətubu iləyik.